30 oktober 2023. Två oroliga föräldrar ringer till polisen. Deras 16-årige son har inte kommit hem och de är rädda för att han ska göra något dumt. Min klient har varit så arg på sina föräldrar och han vill inte bo hemma. Och sen så har han då eh, känt att han behöver sova någon annanstans. Det ska visa sig att tonåringen och en annan kille har fått i uppdrag att döda personer med koppling till Foxtrot-toppen Benzema. Man ska åka dit och man ska göra en massaker helt enkelt. Petri Krim den här veckan om när Foxtrott-konflikten kom till Linköping och mordet på Benzema. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. En 16-årig kille från Stockholm och en 25-åring från Malmö. Utåt sett så kanske de inte har så mycket gemensamt men nu så står de tillsammans inför rätta i Linköping. Misstänkta för att ha åtagit sig att skjuta ihjäl flera anhöriga till Foxtrottoppen toppen Benzimas flickvän. Även en 20-årig tjej från Nortelje står åtalad misstänkt för medhjälp. Hon ska ha hjälpt killarna genom att köra dem till brottsplatsen. Alla tre nekar till brott. Under hösten så blev det ju tydligt hur våldet allt oftare riktade sig mot anhöriga till kriminella. Man gick in i bostäder och sköt folk till döds. Det var en ny nivå. Och när de kriminella blev allt mer desperata så började de också rikta våldet mot folk längre bort i periferin för att skada sina fiender. Som i det här fallet där man alltså ger sig på en familj. Ja, och det var flera av höstens dåd i den interna konflikten inom Foxtrot som var riktade mot anhöriga och andra kopplade till 34-åringen som kallat sig för Benzema i chattar. Både i Stockholm och i Linköping och själv hade han också ett pris på sitt huvud något som ledde till att han faktiskt fejkade sin egen död. Ja, när intern konflikten eskalerade så valde ju Benzema att vara fortsatt lojal med Rava Majid. Och motståndarsidan, som leds av Ismail Abdo, de pekade i Expressen ut Benzema som den viktigaste måltavlan efter Rava Majid. Då ska Benzema enligt honom själv då, ha varit i Irak. Och efter att Benzema senare under hösten även brutit med Rava Majid för att dra igång ett eget nätverk så ökade hotbilden mot honom ytterligare. Och för några veckor sedan så sköts Benzema till döds i Bagdad. Tre svenskar är, enligt våra uppgifter, gripna i Irak misstänkta för inblandning i mordet. Och i det här avsnittet så kommer vi berätta mer om en av dem. Men redan under hösten var Benzema alltså en jagad man och gång på gång riktades attentat mot anhöriga till honom. Flera av de utredningarna är nu på väg mot sitt slut och just nu pågår en rättegång med koppling till det här. Och det är en av de första efter höstens blodiga våldsvåg. Och vi börjar det här avsnittet tidigt en morgon med en stor smäll i Linköping. Jag kommer på baksidan. Så det första jag ser är ett fönster som hänger som hänger ut från en lägenhet. Andreas Schander är reporter på P4 Östergötland. Han bor i Linköping och den här morgonen i slutet av september 2023 blir han väckt tidigt med tips om att något har hänt i de södra delarna av stan. Sen jag går till framsidan så ser jag ju direkt att det ligger skräp långt ut på parkeringen precis utanför. Det här är... Det här lägenhetshuset är ju ett trevåningshus och fasaden är ju helt urblåst i en trappuppgång där och det är ju från, från marken och hela vägen upp till taket så ser man ju rakt in och det hänger räcken ut genom ena fasaden där så det var, det var rejält skräpigt stort pådrag. En kraftig detonation vid sex på morgonen har tryckt ut en hel vägg i flerfamiljshuset. Runt omkring huset så ligger tegelstenar och annat bråte huller om buller. Andreas Schander beskriver den här stadsdelen som ganska lugn. Men snart ska det visa sig att sprängningen har koppling till den våldsamma internkonflikten inom Foxtrot-nätverket. Polisen hade ju haft bevakning på det här området, både, både fysiskt och eh... Med fasta kameror och drönare. Så man, man hade ju till och med bevakning, extra bevakning i det här området, och precis det, det hände också. Ja, polisen förstår direkt vad bakgrunden till sprängningen är. Det är riktat mot en familj som har koppling till en av de mest tongivande personerna i Foxtrott. Den 34-åriga mannen som går under aliaset Benzema. Och polisen har befarat att något ska hända. För familjen i Linköping lever under hot sedan några veckor tillbaka. Allting startar med att polisen den 10 september 2023- Får information om att man har hittat en misstänkt sprängladdning på en adress i Upplands Väsby. Och på den adressen är vid tillfället Benzema skriven tillsammans med en närstående. Det är en så kallad rörbomb som anträffas men den detonerar dock inte utan kan säkras av polis. Det här är Markus Bergstrand som är utredare på grova brott i Linköping. Det här misslyckade sprängningsförsöket i Upplands Väsby sker alltså vid en adress där Benzema är skriven. Och samma dag får hans flickväns familj som bor i Linköping ta emot hot på telefon. Flera samtal rings från ett utländskt nummer. Och Marcus Bergstrand och hans kollegor blir nu indragna i den interna konflikten inom Foxtrott. Den handlar då om att man vill att de ska komma hem till sin adress i Linköping och ta emot en resväska som tillhör den här närstående kvinnan. Vilket man tycker låter konstigt och istället ta kontakt med kvinnan och fråga om det stämmer. Hon säger att man absolut inte ska åker hit utan istället kontakta polisen, vilket man gör. Och senare samma dag framkommer ytterligare ett hot. Det andra hotet som man förmodar motta är samma dag, det handlar ju då om att man vill att familjen ska komma hem. Och om man inte gör det så kommer man att spränga mot deras adress i Linköping. Ja, familjen får veta att dottern har en koppling till Benzema som ska vara med i ett stort gäng. Men de vet inte mer än att gänget håller på med sånt som att spränga portar och liknande. Och att det är ett slags krig där de går på anhöriga. Familjen har aldrig träffat den här pojkvännen. Vid den här tidpunkten är Benzema nära förknippad med Rava Majid och de två befinner sig ju på den ena sidan i splittringen på den andra finns Ismail Abdo och bara några dagar tidigare har Abdos mamma skjutit sig ihjäl i sin bostad i Uppsala. Ja och det var ju det mordet som satte igång hemspiralen där många anhöriga blev måltavlor under hösten. Det här med att man går på anhöriga det är, det är nytt för oss. Det är ingenting som har förekommit förut i, i någon större skala. Det, det är klart att det kan ha hänt i enskilda fall men inte bara det sättet som det, det, det här är något nytt. Och det är något som vi måste få stopp på. Det finns alltså en länk mellan familjen i Linköping och Benzema. Men själva har familjen ingen koppling till kriminalitet. Det är en familj som arbetar och går i skolan som, som alla andra. Polisen tar telefonhoten mot familjen på stort allvar och börjar bevaka olika adresser i stan som är kopplade till dem. Och Två veckor efter sprängningsförsöket i Upplands Väsby så händer det saker vid en av de här adresserna där polisen har satt upp en kamera. Klockan är runt två på natten. Det kommer två personer till den här adressen. De kommer hit i en stor skåpbil. Och så kan man se att de går ut och går. Och en av dem bär på... En stor väska. Den här väskan placerar personen utanför en port. Sedan kan man se på den här filmen att han drar ut lite kablar från den här väskan. Och går runt ett hörne. Ja, det är en sprängladdning som den här personen har placerat ut vid porten. Men området är alltså under bevakning. Förutom kameran så ronderar en väktare som lägger märke till skåpbilen. Och strax efter det ser väktaren hur en mörklädd kille kommer småspringande. Han ser ut att bära på något. De blir då avbrutna och han packar upp väskan och hoppar in i bilen. Och de här personerna är inte hemma under Linköping utan... Man kan istället följa dem upp mot Stockholmsrakten. Bomben visade sig också vara defekt, alltså den fungerade inte. Så det här försöket att spränga flerfamiljshuset misslyckas. Utredaren Marcus Bergstrand berättar ju vad som syns på film från det här försöket från polisens egen övervakningskamera på platsen. Men... Man upptäckte faktiskt inte det här sprängningsförsöket direkt– –för det är faktiskt så att polisen inte går igenom den här filmen för förrän två dagar senare. Men då är skadan redan skedd. Ja, vi ska alltså direkt till Linköping där det har skett en stor explosion i ett flerfamiljshus. Daniela, du på platsen, hur ser det ut? Jo, men det är otroligt stora skador här på plats och ett väldigt stort område är avspärrat av polisen och nu står jag framför. Byggnaden och det, ja, det är otroligt. Ja, morgonen den 26 september detonerar en sprängladdning vid samma port som försöket två dagar tidigare skedde. Och som vi hörde P4 Östergötlands reporter berätta tidigare är skadorna på huset stora. Flera trappuppgångar måste evakueras men ingen person skadas allvarligt. Jag har ju såklart kunskap då om vad det är för adress så att man förstår ju direkt vad det handlar om. Och man reagerar ju med ilska såklart i och med att det är så pass många personer som bor där som kan råka illa ut som inte har dug med det här att göra. Inte ens den här familjen har ju med det här att göra utan de är, de är som sagt bara en familj till en närstående till en högt uppsatt person innan folk och det är alltså först efter den här sprängningen som polisen kollar igenom övervakningsfilmerna från området och upptäcker sprängningsförsöket. Lokalpolisområdeschefen Ann-Kristin Renström förklarar att de inte har resurser att titta på allt filmmaterial direkt. Jag tycker att vi har gjort det som vi har möjlighet att göra i det här ärendet. Sen kan ju jag se nu i efterhand att det är klart att det hade varit bra om vi hade haft en polisiär närvaro i ännu större grad. För då hade vi kanske förhindrat ytterligare där fullbordade sprängningen men det är lätt att vara efterklok och jag tycker att vi gjorde det där vi kunde med det vi visste där och då och den informationen vi hade Veckorna efter sprängningen i Linköping så fortsätter den interna konflikten i Foxtrot med sprängningar, skjutningar och brandattacker typ som på löpande band framförallt i Stockholm och Uppsala. På ena sidan står Rava Majid och på den andra sidan Ismail Abdo som båda är utomlands. Och i mitten av oktober börjar bilder och information spridas i sociala medier om att en person högt upp i Foxtrot dödas i Irak. Nämligen Benzema som pickas ut som Rava Majids högra hand och kronprins. Men det är fejk. Benzema har i satt sin egen död. I en livesändning på Instagram som en rappare kopplad till Foxtrot håller i dyker Benzema plötsligt upp som hemlig gäst. Vad är man, jag benzemar, nev? Ja, ja. Eh, bröder, vad är det en miljon dollar, nev? Vad är det? Vad Vad är Vad är den här livesändningen förs som mest av över 19 000 konton och när Benzema dyker upp efter nästan en halvtimme så håller han i ett guldfärgat automatvapen, visar sin rävring och säger att han har nio liv. Att han har blåst jordgubben i Ismail och alltså på en miljon dollar. Han menar att han har fått reda på Abdos mordplaner, fejkat mordet på sig själv och pengar ska ha betalats ut till någon för mordet. Men de har nu hamnat i Benzemaas ficka enligt honom själv då. Vid den här tidpunkten har också Rava Majid försvunnit. Enligt uppgiftet i SVT så har han gripits i Iran och sitter frihetsberövad där. Men än idag så har det inte kommit någon officiell bekräftelse på det. Det som blir tydligt i den här livesändningen är att Benzema själv tar ett kliv ut i offentligheten och mer eller mindre förklarar krig mot Ismail Abdo. Under sändningen så honar Benzema rivalen och flera andra personer som enligt honom själv är kopplade till den sidan och han hotar också en åklagare. I Linköping har det däremot varit lugnt efter den stora sprängningen där. Men två veckor efter livesändningen på Instagram där Benzema återuppstod- ska det hända saker i Linköping igen. Under natten mellan den 29-30 oktober- kom det till polisens kännedom från några föräldrar- att de saknar sin son. Att sonen stack hemifrån under kvällen den 29 oktober- Eh, och att han skulle komma tillbaka ett par timmar senare. Eh, vilket han sen inte gjorde utan under natten blir blev de oroliga och eh, kollade då var hans telefon befinner sig. Och via telefonens positionering kan de se att han befinner sig i Linköping. Strax efter klockan fem på morgonen den 30 oktober får polisen ett samtal. Det är en orolig förälder från Stockholm som ringer. Sonen som är 16 år brukar inte vara ute på nätterna. Men nu har han gått ut vid tio på kvällen och sagt att han ska komma tillbaka om sju-åtta timmar. Föräldrarna och 16-åringen har sms-kontakt under kvällen och natten. Föräldrarna frågar vad han är och vill att han ska komma hem. Han svarar att han är ledsen över något som föräldrarna har sagt och att han ska sova någon annanstans och komma hem sen. Men allt eftersom natt blir morgon har sonen fortfarande inte kommit hem och via telefonen kan föräldrarna nu se att han istället verkar vara i Linköping. En stad som han inte har någon koppling till. Föräldrarna hoppar in i sin bil och börjar köra mot Linköping samtidigt som de ringer till polisen. När de pratar med polisen berättar de att sonen har äldre kompisar som förut fått honom med på att göra dåliga saker och de säger att de nu är rädda att han ska göra något dumt. Och på telefonen kan föräldrarna se att sonen rör sig runt i Linköping. Han verkar åka runt i en bil för det går snabbt. Polisen får nu känslan av att något är på gång i gängmiljön. Och via underrättelser så vet polisen att sonen tidigare förvarat vapen åt kriminella. Och de skickar nu en patrull till adressen där han ser ut att vara, enligt telefonen. Detta skapar såklart funderingar och tankar, i och med att vi vet om att det finns en hotad adress på just den här gatan bara ett par hundra meter från där, där den här pojken befinner sig. Man väljer därför att skicka flera polispatruller till den här platsen och ganska snabbt så får man kontroll på den här pojken och ytterligare en man i anslutning till den här Ja, på en cykelväg nära den här skogstungen i bostadsområdet så grips 16-åringen och en annan kille, en 25-åring från Malmö. De verkar inte känna varandra särskilt bra och den här hotade adressen som polisen Marcus Bergstrand pratar om har en koppling till familjen där det sprängdes i september. Och i samtal med män på platsen så har inte de någon vettig förklaring till egentligen vad de gör där den natten. Det är kallt, det är regnigt. De är inte riktigt klädda för att vara ute och gå. När polisen tar dit en hund för att leta igenom skogsdungen vid bostadsområdet så hittar de en väska. I den ligger en skarpladdad kulsprutepistol. På 16-åringens telefon kan polisen se att han har gått runt i skogsdungen. Polisen tror att killarna har letat efter vapnet men inte hittat det. Och chattare i hans telefon kommer styrka den teorin. Ja, platsen där 16-åringen och 25-åringen grips på ligger alltså nära en adress som polisen tidigare haft dygnet runt bevakning på med koppling till Benzema's flickvänns familj. Uppgifter om adressen har lett ute på flashback och polisen misstänker nu att killarna skulle mörda delar av familjen. I förhör berättar 16-åringen att han kommit till platsen i en vit Volvo. Den vita Volvon har fastnat på en övervakningsfilm och senare så griper polisen en 20-årig tjej från Nortelje. Vår teori är att de här tre inte har någonting med varandra att göra överhuvudtaget. Utan deras enda koppling med varandra är att de är med i gemensamma grupper på en signal. Det är egentligen den enda kontakten de har. Ja, den 20-åriga tjejen misstänks ha hämtat upp 16-åringen i Stockholm och kört honom till Linköping där de sen hämtat 25-åringen på stationen som kommit med nattåget från Malmö. Mm. När polisen kommer in i de misstänktas telefoner ser man att det är två signalalias som verkar ha varit drivande i planeringen av attacken mot familjen i Linköping. Aliasen är Reaper och Bolly. Reaper har mest kontakt med tjejen och 16-åringen. Bolly skriver bara på engelska och har mer kontakt med 25-åringen från Malmö. Och är den som enligt utredaren Marcus Bergstrand bestämmer hur attacken i Linköping ska gå till. Bolly skriver i, en, i en, en av signalgrupperna som de här personerna är med i att det är ett enkelt jobb. Och att eh, de har en, en annan person som ska skjuta i en annan del av Linköping för att locka dit polisen. Eh, och sen att de ska vara snabba och gå in här på den här adressen och eh, göra massaker helt enkelt. Vi tolkar det som att det eh, helt enkelt det är så att den här familjen ska dö. det. Det finns väl inget annat sätt att tolka det här på än det. A. bolly skriver i gruppen Linköping på signal och ger instruktioner om hur skjutningen ska gå till. Det finns också en grupp som heter Massaker eller Massacre som 25-åringen läggs till i. Efter skjutningen ska han åka till Stockholm tillsammans med 16-åringen och tjejen. Det som vi har kunnat se är att framförallt Reaper och den här 20 åriga kvinnan de har haft kontakt under åtminstone ett par veckor innan det här. Och det som har framkommit är att att hon har kört, gjort körningar tidigare för honom. Inte gällande det här utan mer kopplat till narkotika, och narkotikaförsäljning och narkotikatransport. Ehm. Och sen verkar då det här utvecklas till att göra andra typer av körningar. Ja, tjejen, hon verkar ha haft det ganska stressigt de där veckorna innan. I chattarna kan man se hur hon får körningar till flera olika städer och det verkar som hon levererar narkotika. Hon får också i uppdrag att sitta med på hovrättsförhandlingarna mot Foxtrotts rekryterare Louise Gucci. I chattarna beskrivs det här uppdraget som enkelt. Du behöver gå in på en rättegång och kolla bara. Du får betalt står det där. Hon nappar på uppdraget och läggs till i en gruppchatt om det. På övervakningsbilder från säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt så kan man se att hon möter och pratar med tre killar som precis innan har hängt av sig sina skyddsvästar i tingsrätten tingsrättens tre. Och i pauserna har tjejen kontakt med folk på signal som undrar hur det går och om advokaterna har börjat prata än. När tjejen får frågor om det här i förhör senare så säger hon mest att hon inte vågar prata om det. Den 16-åriga killen nekar till alla misstankar. Det enda han medger det är att han var i Linköping, säger hans försvara Oskar Hilman. Det hela började egentligen med ett familjebråk. Och min klient har varit så arg på sina föräldrar och han vill inte bo hemma. Och därför så har han då begett sig från sitt hem där han bor tillsammans med sina föräldrar. Och sen så har han då eh, känt att han behöver sova någon annanstans. Och... Eh, Ta kontakt då med en annan person som lyckas ordna en sänkplats åt honom. Det är en person som min klient inte har velat berätta om i förhör. Och att det var just till Linköping som de skulle visste inte 16-åringen enligt Oskar Hilman. Och det var väl egentligen inte hans plan eller något som han hade insikt i. Utan det var den här vännen då eller den bekanta som, som styr upp det. Och ordnade både med transport och platsen då där han skulle sova på. Och när det kommer till de personer som man misstänker att 16-åringen och 25-åringen ska skjuta mot den där morgonen, alltså familjen till Benzema's flickvän, så säger 16-åringen att han aldrig har hört talas om dem. Han säger däremot att han har läst om den stora sprängningen i Linköping. På frågan om han vet vem Benzema är så säger han att han bara har hört om Benzema på nyheter och sånt. Och i hans telefon kan man se att 16-åringen gjort en sökning på Benzema död. Han säger att han gjorde det för att alla sökte på det men han står fast vid att han inte visste Benzemans riktiga namn. Under utredningen så kommer det fram att 16-åringen både verkar tagit och samordnat kriminella uppdrag under hösten. Att hans föräldrar nu slog larm och på så sätt förhindrade ett planerat mord, det spelar en stor roll, säger utredaren Markus Bergstrand. Föräldrarnas larm betyder allt. Om inte de har kontaktat polisen så finns det väldigt stor risk för att det här hade fullbordats och... En familj som är helt oskyldig och inte har dugg med det här att göra hade kunnat troka väldigt illa ut. Familjen i Linköping som utsatts för hoten, sprängningsförsöket, den fullbordade sprängen och mordplanerna har såklart påverkat starkt av det här. Jag har varit i kontakt med dem flera gånger och de har ju behövt förändra sitt liv fullständigt. De har behövt flytta, de har behövt skydda sina adress, de vågar knappt gå till skolan eller jobba. De är, de är rädda dygnet runt. Och varken familjen eller deras målsägande beträde har velat vara med på en intervju. Nu i veckan avslutas rättegången mot 16-åringen, 25-åringen och den 20-åriga tjejen som alla nekar till brott. Vi har ju våra teorier om vilka boll är. Men det är ingenting som jag vill kommentera vidare. Nej, polisen har inte lyckats identifiera de två aliasen som är i chattar i ett morduppdraget. Polisens teori är i alla fall att det är Ismail Abdos sida i Foxtrot-konflikten som ligger bakom de här tilltänkta och genomförda attackerna mot familjen i Linköping. Vi kan ju än så länge bara spekulera exakt var det kommer ifrån men det är klart att det tyder på att det kommer ifrån med tanke på att Benzema tillhör den andra sidan så är det ju, så är det, ju det som framkommer. Efter livesändningen på Instagram i oktober tar Benzema allt mer plats på sociala medier. Han hånar sina rivaler och framförallt Ismail Abdo. Och tar till och med avstånd från Rava Majid. Benzema startar ett eget gäng, La Liga, som till skillnad från Foxtrot inte ska ge sig på anhöriga och oskyldiga. Men till slut så kan man säga att verkligheten kommer i kapp, Benzema. Men det ska ske någon helt annanstans än i Linköping. En måndag i januari 2024 på en hårt trafikerad gata i Iraks huvudstad Bagdad kör en svart Mercedes. Köerna ringlar långsamt och när bilarna står mer eller mindre stilla så dyker en kille upp. Med raska steg går han fram mot den svarta bilen. Väl där avlossar han flera skott. Och stora delar av förloppet fångas på film. Kvar i den svarta bilen sitter en man framåt lutad över ratten skjuten i bakhuvudet. Det ser ut som 34-åriga Benzema på bilderna och det är ju inte officiellt bekräftat än ska vi säga. Men enligt våra poliskällor så talar allt för att det är Benzema och att han inte har fejkat sin egen död den här gången. Efter alla försöket komma åt hans anhöriga under hösten i Sverige så verkar hans fiender till slut få tag i honom själv. På sociala medier ser folk från flera olika nätverk ut att fira och snart grips den misstänkte skytten. Det är en 19-årig kille från Mellansverige som nu riskerar dödsstraff i Irak. Ja, det kom väl naturligtvis som en överraskning när jag fick reda på att, att, att han var gripen och satt där den misstänkt för det mordet, det måste jag väl säga. Det säger Christer Sammens. Han var åklagare i ett mål för några år sedan där killen senare dömdes för grovt vapenbrott. Han hade, med, hade ju tillgång till en pistol som han hade använt och sköt med. Och han hade ju tagit filmer och bilder av sig själv och där han poserade med den där pistolen och, till rapptexter och andra saker. Dessutom så ingick han ju i ett nätverk som sysslar med en försäljning Utredningen om mordet på Benzema är ju i ett tidigt skede och förutom den misstänkte skytten ska två andra svenska medborgare ha gripits i Irak. Mm, och trots att mycket är oklart än så länge så kan skjutningen få konsekvenser ett helt annat svenskt rättsfall där Christer Sammens också är åklagare. Ja, filmklippet visar ju då, då den är nere i Bagdad då han grips av polis och... Med anledning av att han utför ett mord. Och det åberopas nu av <kör> ena parten i hovrätten. Just nu pågår hovrättsförhandlingen om ett mord på en 23-årig man i Söderhamn 2022. I det målet var den gripne skytten i Irak misstänkt för grovt vapenbrott men misstankarna mot honom skrevs av. Flera andra personer dömdes i tingsrätten för det mordet. Men försvarare i det fallet vill nu alltså att filmklippet från Irak ska användas i hovrätten för att ifrågasätta tingsrättsdomen. Och man har ju tidigare drivit till det gör man ju redan i tingsrätten, att den skulle mycket väl kunna vara den som har begått mordet i Söderhamn. Och då vill man förstärka det då med denna film som är tagen i bagnad. Vi har sökt försvarsadvokaterna till en av dem som dömdes i tingsrätten för mordet men de vill inte kommentera specifika frågor om den oberopade bevisningen rörande filmen från Bagdad. Däremot så skriver en av dem till oss att man åberopat flera bevis för att visa hovrätten att mordet kan ha skett på ett annat sätt än vad tingsrätten kom fram till, åklagaren Christer Sammens igen. Det är väl lite granna, ja vad ska jag uttrycka, men det är väl bara att förstärka bilden om att... Åker man till Bagdad och gör ett förövare ett mord så är man, är man ju följt möjligt att ha förövat andra mord. Det är väl lite det man har efter. Va? Det finns väl lite spekulativt inklag i det hela. Man får ju hoppas för, vår, för oss i Linköping att det kan påverka att det blir lite lugnare att den kopplingen som finns mellan Folkstad och Linköping nu inte längre existerar. I Linköping har man inte sett fler dåd kopplade till foxtrottsplittringen under vintern. Utredaren Marcus Bergstrand vill inte säga något om hur han tänkte när han nåddes av nyheten att Benzema troligen mördats i Irak. Men om det stämmer så tror han att det kan påverka läget i Linköping. Domen mot de två killarna och tjejen som misstänks för inblandning i mordplanerna på Benzema's flickväns anhöriga kommer om några veckor. Men den stora sprängningen i flerfamiljshuset har satt sina spår, säger P4 Östergötlands reporter Andreas Schander. Vi pratade nyligen med bostadsrättsföreningen. Det är ju fortfarande inte klart. Det är så klart det har varit ju omfattande skador. Och det är ju många... Många av de boende som inte vill flytta tillbaka. Så det får vi ju följa upp och se vad som händer där. Men många är ju liksom: de vill absolut inte flytta tillbaka dit. Du har lyssnat på Petri Krim om när Foxtrot-konflikten kom till Linköping och om mordet på Benzema. Producent var Jenna Hellström, reporter David Olsson och ljudtekniker Johan Hörnqvist.